Fa molt temps hi havia una dona molt bella que es deia Dòquia. Era la madrastra d'una noia a qui no s'estimava gens i sempre li feia fer treballs molt durs. Un dia, de ple i vent, Dòquia li va dir a la seva filla que anés al llac a rentar la roba. Vest-hi i no provis de tornar fins que la roba sigui ben blanca. Però, mare, fa molt de fred i el jac està glaçat. Espereu fins que arribi la primavera. Si vols continuar vivint en aquesta casa, m'has d'obeir. Marxa i no tornis fins que la roba estigui ben neta. La noia no va poder convèncer a, a la seva mare de cap de les maneres. Així que se'n van anar cap al jac i va començar a rentar. Però com més neta la volia fer, més negra es tornava la roba. Quan ella ja es començava a desesperar, va aparèixer un jove molt ixerit que es deia Martisol. Sol. Per què plores, noia? Aleshores, ella li va explicar tot el que li passava. Martisol li va dir que ell tenia un poder màgic i li va regalar a la noia una flor vermella i una de blanca. Després li va dir que tornés a rentar la roba i que ella podia anar en cap a casa. Quan va arribar a casa va de que la roba era blanca com el neu. La vella d'octubre no se podia creure de cap manera. De sobte es va fixar en les flors que duia la noia el cabell i va preguntar. D'on s'ha tret aquestes flors? És i vent i les flors no han sortit encara. La noia no va respondre perquè tenia por de que les fes tornar al llac gelat. Dóquia va pensar que ja havia arribat la primavera i va decidir d'anar-se amb les seves ovelles cap a la muntanya. Durant el camí, com que feia calor, Dóquia es va traient els abrics que duia posats. Però quan va arribar al cim de la muntanya es va desencadenar una gran tempesta de neu i fred. I va aprecer Martíxor que li va treure el fred que allà Havien fet passar cruelt a la seva filla. I des d'aquell dia, Docia i les seves ovelles convertides en roc esperan l'arribada de la primavera al cim de la muntanya.